Виблискуючи вікнами на тлі зоряного неба великий замок з численними вежами й башточками. Не більше чотирьох на човен. вигукнув Геґріт, показуючи на цілу флотилію човників, що стояли біля берега. Гаррі Рун сіли до одного човна разом з невілом і герміоною. Усі се вмістили? крикнув Гекріт, сівши в човен сам один. «Ну, то вперед!» Уся флотилія човників одночасно зрушила з місця, перетинаючи гладеньке, наче скло озеро. Кожен учень мовчки поглядав на величний замок у горі. Човни підпливали дедалі ближче до скелі, на якій він стояв, і замок, здається, височив просто над головою. «Пригніться!» – крикнув Гегрід коли перші човники дісталися скелі. Усі посхиляли голови, і човники прослизнули попід завісою з плюща, яка ховала широкий отвір у скелі. Далі пливли вздовж темного тунелю, що, здавалося, йшов під самим замком, аж доки прибули до начебто підземної гавані, де учні повиходили на гальку і каміння. «Аго, ти тут?» «Чи це не твоя жаба?» – запитав Гегрід, стежачи, як діти вибираються з човнів. «Тревор!» – радісно вигукнув Невіл, простягаючи руки. Потім, услід за Гегрідовим ліхтарем, усі дерлися прорубаним у скелі переходом і зрештою опинилися на вогкій глиденькій травишці в затінку замку. Піднялися кам'яними сходами і збилися докупи навпроти величезних дубових дверей. «Усі тут? А ти ще си не загубив жабку?» Гегрід підняв свій велетенський кулак і тричі гупнув у двері. Розділ сьомий. Сортувальний капелюх. В тієї ж миті двері прочинилися. У дверях стояла висока чорна чарівниця, вбрана у смарагдові шати. Її обличчя було дуже суворе. І Гаррі одразу подумав, що з такою краще не сперечатися. «Перші класи, професорко МакГонагел», – доповів Гегрід. «Дякую, Гегриди, я поведу їх далі». Чарівниця відчинила двері навстіж. Вестибюль був таким величезним, що там спокійно помістився б цілий будинок дурслів. Кам'яні стіни, які в Грінготці – Освітлювали смолоскипи. Стеля була надто високою, щоб побачити там що-небудь, а на горішні поверхи вели розкішні мармурові сходи. Учні рушили слідом за професоркою Макгонеґел по вимущенні кам'яними плитами підлозі. З дверей праворуч долинав гул сотень голосів. Там, очевидно, зібралася вся школа. Але професорка МакГонегіл завела перші класи до невеличкої безлюдної кімнатки, поряд із вестибюлем. Учні збилися докупи, тулячись одне до одного і стривожено озираючись. «Вітаю вас у Гогвардсі», – сказала професорка МакГонегіл. «Незабаром почнеться святковий бенкет. Але перед тим, як сісти у великій залі, вас розподілять по гуртожитках». Церемонія сортування дуже важлива, бо гуртожиток у Гогвартсі замінить вам родину. Тут ви будете вчитися, спати і проводити свій вільний час. Гуртожитки називаються Гриффіндор, Гафлпаф, Рейвенклов і Слизерин. Кожен гуртожиток має шляхетну історію і пишається своїми видатними чарівницями та чаклунами. Перебуваючи в Гогвардсі, своїми успіхами ви здобуватимете очки для вашого гуртожитку, тоді як за кожне порушення правил очки зніматимуть. Наприкінці року гуртожиток, який набере найбільше очок, нагороджують кубком, а це величезна честь. Сподіваюся, кожен із вас збільшить славу рідного гуртожитку. Церемонія сортування почнеться за кілька хвилин у присутності всієї школи.